latbasına məna işratan bir o biri oldu? Ay nəcət, nəcət? Tadiyyiz-salah anu vaxtiyyə Yəni, nəmazı vaxtından keçirmək Yəni, səbəbsiz Laqəyə dəyanaşmaq Buxar və bundan danışır və <coughs> burada Muzukluyun rivayətində deyir ki Bir gün deyir, ənəsin ibn-i məlifin radiyallahu anh, yanına girdi Xardaq minbərdə qırmalar Sınır onun zəifdir Hı. Deməli, Zofri deyir ki, buyurun, Ənəsi bin Məlikin yanı keçdim və dəməkdə idi, yəni Ənəsi bin Məlik. Gördüm, ağlayır. Dedim ki, nə ağladım səni. Dedi ki, bir dənə Peyğəmbər sahasının vaxtından bu buydu ki, namaz qalmışdı, onu da artıq itiriblər. Və burada Rəxmiyyullah, Buxarə Rəxmiyyullah gətirməkdə yəni itiriblər, ənəs bir mənək üçün <gülüyor> burada yəni, sözü budur ki yəni geciktirirdilər, vaxtında qılmırdılar yəni itiriblər, o da öyle yəni, də artıb yəni laqeydən asırlar Bu göstərir ki, sahabələrin yəni, adi məsələlərdə də Yəni, fikir vermələri və şiddətli olunmaları və bu olaraq təsir etmələlədir. Çünki ələm Ənə-Sünməlik sahabidir, ələm sahabirə var idi, artıq idəyədir. Çünki Ənə-Sünməlik dəməkdə idi və artıq fitnələr və s. əsarə olmuşdur və irza çıxmışdı qədər ilə xalicdə Məvtəzillər və qeydləri. Artıq cür və cürlə qidərə başlamışdı bürülsə ona görə bu da təsir edirdi hətta tə ibadətə. Ona görə müəyyən şeylərdə dəyişikliklər başlamışdı. Və bu, sahabini köyrəldirdi. Və sahabi də radiyallahu anh o indi dənəşdə qeydlə olunduğuna görə Həccacın vaxtı idi. Həccac da bilirsiniz, zalim patişahı idi. Həccac. Və Biraz zulüm iləyib, biraz yollah çox. Müslüman idi, lakin günahkar Müslümanlar var. Yüz bindən Müslümanı öz əlinə başını kesilir. Yəni üçdən sahabını öldürür özü. Həcəb zordan zələm idi və onun vaxtı idi. Ben əni isminiməydik, radiyallahu anh. Gəlib Şam'a və görür ki, namaz vaxtında qılınmır, geciktirilir. Göz deyir, göz deyir və görür ki, gecikdirilir. Və buna təsirdir. Ona görə də o xəbər deyir ki, girəndə gördüm ağlayır. Və halakin və, Ənəsə ən vədillan onun bu sözü o vaxtda qeyd olunub, yəni ümummən o vaxtda hər yerdə. Çünki ə, qeyd olunur ki, Dəməşdə, yəni Dəməş və Bəsrədə Bəsrə, Kufə amma qaldı ki başqa yerlər yox çünki ənəsə vəliyəhü deyir gəldi Məkkəyə orada da Əmir Ərəbinin Abduləziz idi. Rəhmetullah, Radiyallahu. Və deyir ki, məni orada dedi ki, belə hadisələr olmalarının danışır ənəsə vəliyəhü, onu göstərir ki, necə İbnü Sad təbəqat kitabında qeyd edir bunu. Lakin ənəsə vəliyəhü sözü bu sözü Şamla Bəsriyə etdi. Və yəni namazı laqeyd, yəni namazı qınmamaq yox, namazda vaxtında laqeyd yanaşmaq, yəni vaxtında qılmamaq. Ola bilsin, artıq müəyyən şeylərdə dəyişiklik var idi. Ola bilsin, laqeyd yanaşırlar, məsələn. Onun kəsə sahabi, yəni netə sünnətlə sünnətə həris idlər. Adı məsələn, məsələn, səhvdə durmaqda ayrar idi, yəni artıq zərb edir sünnəyə. Onun sahabilər belə şeyləri fikir verərdilər və Hı -hı. Yəni, deyər dəraqda bu, dəyişilir, dəyişilir. Yəni, onu göstərir ki, yəni, indi məsələn, görürsən, bəzən dilləşir, topuq-topuqa qurandır, böyle pis baxır sənə. Birincisi, avandır, də o düşünün qəlbi bağlanır, qıfırlıdır, girmir orə işinə. Deyirsən, piyanda sarsıq, yəni, deyir ki, girmir. Və təbii, onu göstər, sahə bilənizə sünnətlə geləndə, yəni, necə edirlər? Və sonra, Rahimullah, Buhari buyurur və Musalli yunəcə Rabbəhu Azza və Neyse, namaz qılan Allahı, Allahla elə bir ki, danışmağı, Allaha dindirməyi. Və burada, rəximəq Allah, ənəs, yəni ənəsdən vaikdir, gəlir ki, peyambar sağsın, deyir ki, birimiz namaz qılanda Allahla elə bir ki, münacət edirsiniz, danışırsınız əli, yani, danışırsınız və ona görə sağa tüfürməyin <coughs> sağa tüfürməyin tüfürmək istəyirsə ya sola ya da ayağının altına ayağının altına sola ayağının sol tərəfə və ayağ səyə birdən namazda məsələn birdən namazda namazda birdən cəhətdən hələ bir şey eyb etməz də. Düzdür, bu məsciddə yox. Ayın <gülüyor> ayı. <Aydınlıyor>. Başqa. <gülüyor> Rəhiməhullah burada, buradadır. Ümumiyyətlə hərçinin bu ədəb ilə namazdan çünki bayırda da Namazdan bayırda yəni. Lazımdır yəni bu məsələləri fikirləşən. Fırlanma lazım deyil. Qamağa 5 metr qamağız film və ya sağ yaxşıdır. Sol tərəfə öz də yerə <gülüyor> ayaq şey, yəni qeyd olum ki, yəni, çox uzaq olmasın. Bu ədəbdəndir. Ayın həmişə onu eləyəndən sonra sonra gəlib basdırasan onu belə itirəsən, qalmasın yerdə. Bu ədəbdəndir. Çünki başqa narislər gəlir, namaz hətta qeyd olunmamasını, humayeli rivayətində ən əsası da Deyir ki, qibləy tərəf tüfürmə və sağ tərəfə də tüfürmə. Və məcən solu tüfür, o ayağın altı. Burda ömək namazdan. Onu göstər, həm namazda, həm namazdan bayırda, adı məsələn tüflünmə məsələsində, yəni, misalman qerək bu şeylərə fikir öməlidir. Həmsən, burda ənəsin, başqa olayətində deyir ki, Rabia Langnu deyir, səcdədə möhtədil olun. Yəni, səcdənin bütün əhkəmlərin yerinə yetirin. İt kimi səcdə İt kimi, yəni, dirseyləri yerə qoymaq. Yəni, görsən, bəzi qardaşlarla da görsən, olub üçün təzə deyir və bilmir, səcdə gedəndə dirseyni də qoyur yerə Olmaz Gələk qaldırasın Yəni başsa olsun, nəhəliyib səcdə gedə dirseyni yerə qoymalı Həm qadın, həm kişiyə Çünki Qadınla kişinin namazının arasında bir dənə paltardadır fərək Paltarda Yəni, qadın başını ötməyədə və s. ayaqlarına və s. Lakin hərəkətdə, sözdə, tənçün qolda. Ha, yəni, bir dənə biləyəcə nə güdü üzrə açıq alır yəni, namazda. Ancaq qaldı ki, küçüysə, yəni, kişilə qadınlar üstündə fərq yox Bir dənə paltadırdır, qutardır, ayaq da bağlı olmadır, mütləq. qadın namaz qalanda ayağı görsənsə, nəticə təkcə məsəl cavab gəlməyincə. Nə olmaz məntiq. Gələcək cavab ayaqdadır. Bir dənə ay biləyəcəm. Yəni ki, başa gələ bilər. Ola bilə. öyrətsən inşallah. Lakin qaranlıqdır. O burdadır. İnşallah. Yəni buyuruq Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anh-u-yə peyğəmbər sallallahu deyir ki, səhərdə məktəbə elə Yəni bütün haqqınız olan və nəsrənə olsun, dəsin. Və it kimi deyəsələrizə girməyə. Besə Allah rahmanullah deyir ki, və və peyğəmbərsə sabr olub və qabağı və səhər xırman. Çünki Allah Subhanahu taalanın söhbətidir. Yəni bu da məsələdir. Anladınız? Assala xunullah başa saldıq, bu da qalsın gələndə səndən qalan.